що вважав себе спадкоємцем Карузо, коли б Аркадій сам не підійшов до нього. «Нема квитка?» – запитав Похабцин. «Нема. Мирщі за мною, зараз початок». Вони рушили, розштовхуючи натовп. Вдерлися в затемнену, щерть заповнену людьми, ложу Бенуар. Білетерка, який Аркадій показав контрамарку на дві особи, чудом всунула в ложу ще два стільці – Очувалося, що Вольського тут знають. І, мабуть, не стільки за його вокальні перспективи, скільки за активне сприяння телефонізації квартир працівників театру. Завіса повагом, наче усвідомлюючи важливість своєї ролі у виставі, піднялася вгору. Перед глядачами відкрився куточок соснового бору під Петербургом, похмурий будинок, малоподібний до дачної оселі, з якого вийшла закохана пара – Арзамастев, пошепки сповістив Аркадій. Актрису він не назвав, але це була не Ніна. Арзамастев, який грав Мастакова, осічувався в коханні невідомій актрисі, що виступала в ролі Ольги Володимирівни – дачної спокусниці. Він цілував її руки і промовляв досить стерті банальні слова – Ващенкові ця сцена здалася нарочитою, непереконливою. Можливо, тому, що він ждав ніну, гадав, що вона з'явиться відразу, як тільки піднімуть завісу. Та ось вона з'явилася зал відразу принишк. Ніну Ващенко зустріли не оплески, не гомін схвалені, її ще не знали. Нім зустріла глибока, вичікуюча тиша. Про неї вже чули, читали в пресі. Місто, яке дало Мхатові Аллу Тарасову, а Великому театрові Івана Козловського, з гордістю, але й з вимогливістю поставилося до дебюту своєї молодої представниці на московській сцені. Власне, тієї Ніни, яку так добре знав Андрій Степанович, зараз не існувало. З глибини дачного гаю вийшла вражена, розгублена, пригнічена лиховісною несподіванкою Олена Миколаївна Мастакова. У своєму горі вона була не принижено жалюгідна, а велично скорботна. З кожним епізодом вистави захоплювала Андрія все більше і більше, і не лише тому, що в центрі її була Ніна. Сама тема горьківської п'єси – ціна кохання, зради, моральні критерії людини і суспільства, проблеми життя і смерті – все це так поглинуло молодого лікаря, що він сприймав сценічну дію як живий шматок дійсності поза часом і простором. Зал затаїв подих. Абсолютна тиша. Тільки наприкінці першого акта, коли на репліку юної зіни «Ах, Боже мій, Боже мій, як добре було любити! Як добре, коли любиш!» Олена Миколаївна в устами Ніни Вашченко, тримуючи ридання, відповіла «Так, коли любиш, коли ми любимо, нас нема». Тільки тоді і партер, і ложі, і всі яруси до самої стелі вибухнули громовими оплесками. «Ви не підете за куліси?» – запитав у перерві Аркадій. «Я?» – здивувався Андрій Степанович. «Ні-ні». Спробую продертися до неї. Кинув Вольський і зник у Юрбій. Недаром він народився в акторській родині. Андрій не жалкував, що на час антракту позбувся Аркадієвого товариства. Хотілося на самоті підсумувати перше враження від вистави, зважити вплив, який зробила на нього перевтілення Ніни. Дійти на підставі всього цього до якихось висновків, хоч до яких саме і для чого, уявляв неясно. Фільм «Дівчина з далекої планети» ще не вийшов на екрани. Десь лише друкувалися копії та уточнювалися плани прокату, і Андрій досі не мав по суті ніяких даних, щоб судити про Ніну як про актрису. Молода, здібна, подає надії та й тільки. Безперечно, ці визначення Ніна Ващенко вже переросла. Це не лише його суб'єктивне сприйняття. Свідчення цьому відгуки на московську прем'єру, сьогоднішня реакція публіки у фойє та коридорах розмови точилися головно довкола Ніни та її трактування центрального жіночого образу п'єси. Багато глядачів, в їх числі Андрій Ващенко, щиро дивувалися, як молода, малодосвідчена актриса могла так глибоко відчути і відтворити страждання цілком сформованої, навченої життєвим досвідом жінки. Андрій не прийшов до якогось певного висновку, але йому почало здаватися, що історія їхнього кохання, одруження розлучення, як і драматична колізія її взаємин з об'єктом першого невдалого роману Сергієм Шафраном, лягли глинами в будову Ніниної ролі. Ніщо не зростає на сухому піску. Почув оклик і обернувся. Ледучи під руку Надію Семенівну та її дочку Кіру, до нього наближався Петро Макуха. «Як тобі, Афродіта?» – спитав, не дбаючи про такт. Андрій Степанович зніяковів. Замішання помітно було і на обличчях старшої та молодшої Богданових.